tambor Bueno, baixamos un pouquiño a música para recibir a unha grande poeta, como é Rosalía Morlán. Ah, xaca, <ríe> que o queñez, xa falaramos un... sí, falamos muy con bo... ela, eh, Va, sí. Vai, piña, saúda, saúda. Moi boas tardes, Rosalía. Rosalía. Oh, hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, muy ben bien. vida, moitísimas gracias por eh, concedernos estes minutiños para falar contigo. Por Dios, recibida con esas palabras eres tan, eres de grande poeta y tan es... tan pues Escri escritora, eh grande poeta. Sí, la verdad sí, es que señor. sí, además, que, además supervisora, supervisora de enfermería, ¿verdad? Sí, sí, sí, que que séuse sí, un sí. traballo, pero bueno, muy dedicada a os pequenos y además os cativos contigo teñen que de, te, teñen, teñen que, que disfrutar. ¿eh? Aí no, no no Hospital de Conxo, pues Sí, non sei, sé, fa esa enfermidade que enfermidades que poden ter, resulta que se converten en sonrisas cando te achegas. Eh. Mira, sabes que pasa? Que no hospital de Conxo, sí. eh, dende fai anos, non temos pediatría. Hmm. Está noutro no clínico. Ah. Entón, pues bueno, temos moita xente maior que tamén uh -huh. lleven moi ben. Tú eh, tamén. A, a alegría, eh, sabes? Sí, si Igual a ritmo e sí, sí, sí. eso. Pero sí, tamén é eh, eh, bueno. Pero bueno, si sí, traballei con, con nenos, eh, de feito incluso uh -huh. Eh, fai anos, pois tres anos, estuve concretamente en pediatría, traballando, mm -hmm. non? directamente con nenos. Bueno, dende fai anos xa non, pois xente pois, bueno, to toda a xente eh, con, con algunha doenza, pois necesita cuidados, claro. Hombre, claro que sí, señor. Bueno, Ademais se ti lles falas ese xeito tí... e lles dices aunque sean amas catro palabriñas dun poema e tal, xa eles ponen o seu sorriso. Eh, sí, sabes que pasa eh, de verdade que non vos podedes imaginarar o importante que é a palabra na, na sanidade sí. e que as persoas enfermas. Uh -huh. eh, canto pode audar unha palabra Agarimosa sabes uh -huh. un, o, esa actitude cercana eh, a uh -huh. persoa que está poisis pues, nunha cama é incrible como pode axar, poisis é unha simplemente utilizar a palabra, pois, de xeito adecuado, non? Uh -huh. Sí, eu, Lin, nunha entrevista que te fixeron, ou polo nunha publicación que ti, inspiraste moitísimas cousas, que, que da, de, lembras moito o, o, o tempo que viviste na aldea de Vilariño, en trazo, que, que sei que te sí. marcou moitísimo, e dirí, recolhías inspiración para falar de meigas, de greilos, de, de morcegos, de centeo, do mar, de luces, e, e da lúa, que, que sempre, sempre te fascinou, non? Uhum. -huh pois a verdade é que si eu digo sempre que posiblemente non sería quen sou, de non haber nacido onde nacín, nunha aldeiña eh, pequerrechiña de cinco casas. Mm -hmm. e, e, ali eh vivín, non foi non foi moito, pero case sete anos que mm -hmm. me marcaron pero terriblemente, ademais non cheguei a desconectar porque vinha a Santiago, pero os veráns pasabos na aldea, entón, entón bueno, marcoume moito, si eh, en dende pequeniña a lúa xa me fascinou porque claro. eu lembro-me sí, sí, destas claro. noites de mornas de verán, estando ah, na, na eira, coca ah, familia estábamos esfollando no millo, e ah, eu via esa lúa chea grande, que a mí, ah, eh, pois pues, sempre me fascinou, e marcou-me sempre ina escrita, pois pues, moitísimo. E, é difícil que escriba que escriba non acabe eh, indo ali, a ah, ah, calquera naquillo da aldeia. Sí, sí. De verdade que canta lúa cas estrelas. Uh -huh. Sí, canta a lúa coas estrelas sí, sí. Sí, sí. A coitada lúa que foi o, o primeiro poemario así, con, sí. que, que... Pues sí, A coitada lúa sí. de, de verdad que um, Eso que me contache Fai similitude coa miña infancia Posto que sí. eu, eu, eu unha Estive na, na, na aldea De cativo hasta os sete anos Eh, Linco Velas, oh. Pertiño, pertiño de, de Ceranova E a partir dos sete, oito anos Me parece, fui cando cheguei á escola eh, mm, Bueno eh, Recibi unhos cuantos azotes Hasta que aprendí ah, a ler claro. claro. Pero xa, xa sabía ler no periódico Cando fui á escola O que pasa é que, <risas> que, que, que, que, que Deron un, der un unha cartilla Onde aparecían unhos dibuixos E ao mesmo tempo as letras Non sabes eh, eh, apare, Aparecía a, a, a mariposa sí. En al día chamamoslle volvoreta. Claro. claro. E aquella non coincidía, co o, o M non coincidía co, co... Yo, mestro, dicíame... A, a ver, leo aquí. Eu dicíalle volvoreta e el... Zas, zascábame, claro. Era a, a M de mariposa, non? Eh? Dava unhas unas tortas que que, que, que... que daba gusto, verdad? Si, despois... Pois pues era despois Si, sí. sí, despois escapei para a casa da abuela e dixiñe, eu ven vi ali unha bolvoreta, pero o mestre dicía-me que non. Bueno, o caso é que eh, lembro-me desas cousas que, que, que facía sí. na, na, na aldea que tiñan moito que ver coa vida natural, é eh? dicir, sí. eu aprendi máis de socioloxía e eh, de xeografía casi e eh, de eh, eh, non sei, hasta de da vida, de como se reproducía a vida, sí, sí. máis que con, no, nos libros que despois Eh, me, me fixeron estudiar Si sí. pues, bueno, pues, Tu ainda, eh, eh. sí, sí, eh. eh. eh, ainda tuvexe sorte que fucha a mestres mm. pero fun unha mestres de cerrado eh. oh. <risa> Bueno, Rosalía que era un inciso nada máis que queríache... No, que Estabas te escoitando sí. e eh, si que, sí que temos similitude porque eu vim para Santiago e eh, eh, a primeira escola que, que fun, unha mestra mm. estábamos todos os nenos de diferentes idades E claro, daquela mm. eh, estaba mal visto falar galego. Eu viña na aldea falando galego. Mm -hmm. Entón, eh, eh, como falaras unha palabra en galego ou dixeras unha palabra mal, viña unha bariña, mandabache puñeras maus así para arriba, dábache oh. nos dedos. Sí, sí a mín dicíame, falame fala cristiano. Sí, sí, sí. E sí. a senhora onde traballaba miña nai eh, dicíame, eh, tienes que hablar bien. No hables así que se van a reír de ti. De sí, sí, sí, sí. Parece que fai homens, fai anos, pero dices, sí, como, como é posible, non? Pois pues, sí. Pues, sí, así foi, así foi. Bueno, uh, eu eh, interrumpinte, pero que quería falar da tua creatividade poética e desa de participación que lle faz uh, compartir cos, mm. cos, cos, cos enfermos. Claro. Na, na, na, tanto os cativos como os maiores, non? Sí, Sí, bueno, eh, hombre, eh, vamos a ver, eu creo que son dous campos que se complementan moito, non? Sí. Eh, eu eh, As paixóns da miña vida, eh, evidentemente, é unha enfermería uh -huh. e outra poesía, non? Uh -huh. eh, pero están, non son tan distintas como parece, complementanse bastante, eh? uh -huh. eh, porque, bueno, se si é verdade que por un hospital, por exemplo, podes tocar o que é a dor, podes uh -huh. tocar eh, como unha persoa sofre, non? Eh, Aí tócalo, pero no papel podelo escribir, sí. podelo, podelo expresar. E eh, entón, eh, eh, eh, con esas palabras pues, podes chegar pues, a facer tamén moito ben, igual que faz ben curando e aplicando uh -huh. medicacións. Uh -huh. Entón son dous mundos, mundos para os que eu creo que hai que ter um, sensibilidade, uh -huh. sabes e para, pero para ser enfermeira tamén. Eh, hai que ter moita humanidade, moita sensibilidade, eh, moita empatía, Eh, entón, bueno, creo que se complementan ben Para min, a veces preguntamos Menos cando vou a algún colexo eh, eh, Se tens que elixir que, que, que escollería, ser enfermeira Ou ser escritora, ou ser poeta mm, Digo, e non me piñades en eso Porque porque non, van, teños moi xuntos, teños moi entrelazados os mm, mundo. Claro Non no, é no, no boa participación que, que, que, vamos, para nós é, é un placer poder mm. saber de ti nesa faceta tan extraordinária que tanto creativa como compartir eh, sí. esa, entre comillas esa dor que o mm -hmm. propio enfermo pode ter, non? Pa, ao, no mesmo tempo que ti, pois, coa túa creatividade poética faze eh, evadirse un chisquiño da, da, da dor que pode mm -hmm. ter, non? Mm -hmm. Eu teño que dicir que lle debo moito a, a profesión, débo moito, eh, fun feliz sempre eh, traballando de, de de feito empecé en non enfermeira, empecé de auxiliar de clínica, despois de enfermeira e e logo xa de supervisora, non me lembraría, pasei por todos os estamentos e en todos eles estiven a gusto en todos eles me sentín feliz, non? En uh -huh. ese mundo fun, eu son moi feliz. Claro. Outra parte, devo de mundo, moito ao mundo tamén da poesía, ao mundo das mm -hmm. letras eh, Fun a moitos colexios eh, Daí que experiencias increíbles eh, Fun a, eh, é bo, teño vivo no mundo, da, no mundo da poesía, no mundo das letras Estou vivindo, pois, momentos eh, Bueno, pois, moi gratificadores moi Que me, mm -hmm. que me enchen moito non? Entón, sintome, a verdade, que me sinto moi afortunada Bueno eh, Qual é a última Algú última creación A última publicación túa? Eh, pois mira, eh, a última que publiquei Que presentei, eh, tiña preparado para Pero foi a pandemia que bueno, Un poemario, Camelias de amor É un poemario Ma para amigo. adultos Anque é mm. sinxelo, pode non ser menos Porque mm -hmm. a miña poesía é bastante sinxela É un poemario eh, que está en galego e castelán mm -hmm. eh, Están en galego E están os poemas no, no, nas dúas linguas non mm -hmm. O porquê? Porque había poemas eh, Foi unha recopilación de poemas que eu tiña mm -hmm. Con amor de base Incluso amor, amor hacia amiga, amor hacia mm a Feopay amor, pero amor tamén de parella, ¿no? E uh -huh. tiños escritos eh, en diferentes épocas, se eh, recollinos e claro, algúns naceron en castelán e outros naceron hai no, en, en en galego e entón quixénos eh, conservar na lingua que habían nacido e logo pasalos, pois pues, os que pasaron uh -huh. en castelán, pois en galego, e os regalé un castelán están nas dúas linguas. No Uy, mario, que quedou moi fermoso, moi fermoso, eh que broide facer chegar eh porque con cunhas ilustracións de, de, de, de lucha ibrea preciosas, uh -huh. todo con camelias porque titulei uh -huh. no camelias de Amor, entón ten unhas ilustracións de camélias preciosísimas, non? Uh -huh. E presentámoslo este ano. Ora estou pendiente que a principios de ano, pois, bueno, eh, a finais de ano, casi finais, eh, presentei, me tiña un... Había feito un traballo, un... un un poemario, pensando en nenos, eh, acerca do do, da, do Alzheimer, non? porque mm -hmm. eu, eh, desgraciadamente, vivín, eh, teño ainda a miña nai con 94 anos que ten demencia, pero eh, meu pai que falleceu fai tres anos, estuve no, tamén con Alzheimer 12 anos. Non? Mm -hmm. eh, en, entón, vivín o que é de cerca o Alzheimer con el, mm -hmm. e fixo un poemario que baseado na, na relación dunha nena con seu avó. Vamos oh, Alzheimer. Sí, sí, eh, entón, presentei no, pois xa faltaban na maíra tres ou catro días, eh, escoitei dun, dun concurso este de Sinba para o Recordo, eh, uh -huh. dedicado ao Alzheimer, eh, que con, eh, bueno, que está metido tamén Galaxia, que é que mo vai a publicar agora, uh -huh. e tuve unha sorte que eh, había un único premio, eh, e eu non gallei o primero, pero gallei unha meción de honra, uh -huh. como segundo, non? Entón van mo publicar Galaxia. E estou moi ilusionada con ese poemario porque ten moito eh, ten moito sentimento, eh Bueno, a verdad que botei moito fora nele, non? Mm -hmm. eh, eh, eh, eh, está pensado para nenos, non é triste, porque, porque a miña esquita é moi difícil que sexa triste, son a persona eh, máis ben otimista, eh, sempre veixo a parte positiva. Mm -hmm. Entón, non é triste, pero si sí ten algún poema un pouquinho duro, mm -hmm. pero eh, para que os nenos tomen conciencia do, do mundo da xente maior, mm -hmm. eh, que eu eso sí que o veixo, veixo moito eh, o meu hospital, como vos decía, hai moitísima xente maior uh -huh. e eh, ves eh, os os que se encontran como eh, como quedan aí a veces se venen, de vez en cando fese unha visita como como protocolaria. Eh. Sí. Deixo xente falta de, non sei, non sei, non me gusta o que estou vendo, cara a xente de certa edade, sí. a que tiñamos que mimar e cuidar especialmente. Non? Sí, entón sí. quero cos nenos pretendía que os menos tomen conciencia de e sobre todo unha persoa maior que teña Alzheimer, non? Uh -huh. O importante que é, además, non, o trato, o trato cos menos e uh -huh. con calquera persoa, non? Hai que traballar moito sobre eso. Sí, sí, sí a verdade é sí. que a sociedade española en xeral non non ten eh, esa sensibilidade de que debería ter cos maiores, como por, eh, bueno, comprobámoslo no, no no no no COVID, sí, cando eh, tivemos. Eh, con, eh, eh, ainda falta moitísimo, hai que traballar moitísimo sobre eso porque sí. porque sí. as actuais residencias non, non, non cubren as necesidades no. e eh, tampouco atenden como é debido precisamente aos nosos maiores, eso eh, temos esa es eva que, que hai que, que loitar por ellas sí, sí. eu penso que temos que traballar sobre todo na xuventude na xoventude claro, claro. e que persoas maiores es que saiban que eles chegaran aí o que non preparen agora, despois non o toparan exactamente si, sí, si, sí, desde logo, se si o camiño non se fai agora eu, a esa é o que pretendía un pouco poemario titula-se, cando o avó esqueceu o meu nome sí. entón Quero achegalo, pois iso, eh, os nenos, ás escolas, mm. e a que despois, cando saia publicado, ahora neste ano, pois me, me chaman para ir a que iría. Eso, sensibilizar, sobre todo aos máis mm. novos. Eh, Unha parte da, da eu creo que da población xa vai ser difícil. Eu, mm, volvímonos moi egoístas. Mm. Eh, sí. eh, entón, eso habría que, non sei, como vamos a retomar, e o futuro está nos nenos, entón, para que os nenos tomen conciencia bueno, foi un pouquinho o que pretendín, non? Sí, sí. E... Eh, de de, de poñer aí a realidade de, do Alzheimer, a realidade da xente maior, non? Uh -huh. eh, é conveniente, eh, é preciso que, que, que tomen conciencia. A ver, cando cando isto toma tintes políticos, a verdade que os políticos sí. non saben a botar lle man a eso, pensan que non van chegar precisamente a vellos e eh, ou, sí. ou a maiores ou ou os maiores pensan que eles no con, con eles non vai e entón pois eh, bueno, esa conciencia co colectiva eh, uh -huh. eh pois, pois non, non Igual que co, Coas persoas con certa discapacidade Tampouco sí. existe eh, Esa concienciación que, no. que, que debería haber Bueno, a, a ver, traballando Como traballaste porque, seguro que Ademais, ela sí. eh, eh, reconocio Perfectamente Porque cando se fala dunha persoa eu digo diferente, eu digo unha persoa diferente, mm. pois outros dicen, pois, non é unha persoa que non está ben, como que non está ben? Pobrinho, ela está no? ben, que máis quixera ela que estar com a nos, sí, sí. e entonces pois, hai que cambiar, un... solamente cambiar un poquinho o nome. Mm. Sí, eso, eso, é, eso é verdade, o que pasa que a veces resulta nos máis cómodo mirar sí. cara ao outro lado, ah, porque... volvemos nos egoístas, cómodos e... Sí. Canta autocrítica deberíamos de facer canta autocrítica. Pero, bueno. Bueno, Rosalía, uh, a te temos que felicitarte porque vas convidada a moitísimos actos. Eh. Sí, es otro, es outro día 20, sí. 20 con María Doaceo eh, aí ah, sí. disfrutando sí, dun, dun novo sí. disco, non? Galicia naí. Sí, sí. sí, sí. mira, estou moi contenta porque ademais e le ve unha sorpresa a este no, ano que rematou, porque porque o cantautor que tedes aí en Barcelona, é galego, pero Alfredo González de Vilela, sí. pois puxolle, puxolle música, tres poemas meus do libro Nas Rúas de Compostela, no. e que daron, mandoume tata traballando en eso, pois pues, quedou preciosísimo. Sí. E o ano pasado, en San Jordi, foi unha... Eh, invitada por saudade sí, eh, ah, eh, esa, bueno, pois pues aí esa... encontrei xente tan maravillosa desde de, de, de Javier o presidente Mario Senen que, que sí, na bueno, pues, eh, bueno, vin, vin, verdade estudien, Ay, que... asinando libros ali e vin, vin, Bueno pois pues, na morada de, de xente, <risa> Claro tens que recuncar de... terás, terás que volver terás que reculcar Ay, o si non é eh, si non en, en saudade eh, en eh, Cornellá eh, lógicamente que sí. Sí. pedindo de desexo este fin de ano e xin eu, teño que volver a lá claro, no, claro. foi unha experiencia bonita, La verdad? ¿verdad? Es que... Si, sí, foi fermoso, foi fermoso, de verdade, que si, sí, vin contentísima, si. Sí. E mm -hmm. no, ademais, no, os verdade... galegos daqui, pois, sentimos-nos orgullosos de poder amosar, Hombre. pois, eso, un, un, unha, unha escritora, unha poeta, mm -hmm. que que asina os seus libros, que todas eh, nesa festa de, de, dos libros e da Rosa, que, que sí, aquí é. É, é un grande festón de cultura. Si, sí, a verdade é que eu, eu foi quedé encantada. Xa había ido facía, creo que, tres anos, eh, invitada por... A, por... Cent... ali mismo en Ramblas, sí. por a Casa de Galicia por, O Centro, galego, por... ah, sí, centro sí, sí. galego, sí O Centro Galego, exactamente, polo Centro Galego E tamén xa fora, <coughs> bueno, foi a primeira experiencia fora increíble, mm. e despois, bueno, ora foi unha saudade, e é verdade que ese, ese recunchiño de saudade eh, é un sitio máxico eh. sí, é, sí. é unha xente wow. increíble, claro, de verdade Maravillosa sí. Pois pues xa sabes, e, aquí Unhas amizades que, bueno, de por vida va. Aquí, tes, aquí tes sitio, tanto da que, que sea saudade, como, como nosotros, Rosaría de Castro, como, como onde meus amigos fiáis tamén que sempre vos acordades de min. Claro, claro, eh. a ver, temos que gabarnos do que nos gusta e ao mesmo tempo mm, des que fan promoción da nosa cultura. Eh, exactamente. <risa> sí, señor. Rosalía. Pues para, contanos, para honor, contanos máis cousas con respecto á a túa creatividade e a túas publicacións. Tes en mente alguna cousa máis seguro? Por vida, si sempre temos así en mente. Eh, Ora mesmo estou pendente de, bueno, pendente de que, bueno, que a veces me avisan para a presentación deste Cando o Bosque ceo o meu nome, pero uh -huh. eh, estou traballando había feito un libro eh, infantil o dragón António Sapo Rosendo uh -huh. eh, dos personaxes Sí, que aquí no Castelo da Rochaforte, mm. e bueno, había sacado aí por diferentes partes de Galicia e estou, estou empezando así cunha cousiña porque quería volver a sacar, pois a mellor pois pola ruta dos faros ou así. Estou mm. con ese tema que lles levar a somar e bueno, facer un wow. poema aí, así así simpático. E, ah, est... e, e bueno, como teño o fixíno da de Compostela que é para adultos tamén, eh quedar da Rúa de Compostela quedoume Con más ganas de facer una, como unha segunda parte, non? Uh -huh. Eh, entón pois este era está con ilustracións de, de Bizoso, do gran Bizoso, uh -huh. pero a mellor pois unha eh, segunda parte de de sobre Compostela. E o mellor, pois, pues, cunhas fotografías, non? Así bonitas, e... Y... Bueno, estou llenando voltas así a... No, eh, um... Traballando pa nenos sempre, porque me encanta escribir poesía Ay, pa nenos, eso una... non vou deixar de facelo. Sí, sí. E, bueno, mesturando un pouco as dúas cousas. Unha curiosidade, que xa que falache che das rúas de, de rúas de Compostela, nas rúas de Compostela, nas cunhas zonas eh, en especial, teñen unha, unhos xogos de... de, de de pedra, na pedra teñen como se si feron uns xogos de, de, de tres en raya que de época medieval. Te, te lo visto? si sí, sí, a bueno, sí, Compostela ten cousas moi a verdade es é que para descubrila con hay, sí. habría que ir con calma, sí. eh. incluso os propios nós que estamos eh, a Deira eu tou vivo nada, a nada, 2 km medio de conto, que eu a, o casco, o casco sí. Eh, mm -hmm. sí, pois aínda a veces eh, descubro cousas. O sea, sí, claro. Eh, porque ten ten moito ten moito para Compostela uh -huh. para ver, moito para descubrir, eh é moito para disfrutar, non? É sí. maxSize sí. tamén, bueno, cunha cunha uh -huh. increíble eh e da que é moi fácil escribir poesía tamén. Sí. Porque sí. porque vas vas eu creo que vas pola rúa e saltas che poesía encima, non fai falta nin que bu. <risas> eh. Porque porque vai te buscar a poesía a ti. A imaxinación parece que se Que, que, que se a, non sei a de todo sí. ese, de, to, de, de toda esa mm, grande cidade non. Sí. O, bueno, sei, comentabache eso porque para os rapaces seguro que, que non coñecen eh, esas cousas. Eu sí. eu feito de que apareza un un, un, un debuxo desos. No, eh, está sí. está sí, sí, eh, Si, é que está feito na pedra. Sí, sí. Me sí, parece sí, que a asociación sí. Rula, me parece sí. que falunos de de, de cousas, que curioso, feito de que que, sí. que que os medievals tiveran o, o non sei, o a, a curiosidade de de chegar a a tres en raya en un sitio de en unha esquina determinada da de rúa. Sí. Sí. é unha, é unha, é unha verdad que é unha, unha cidade eterna, unha cidade unha Con razón lle chaman que eterna. Que... Si, sí, andas por ela e, e... A verdade é que esta isla é eh? como como so tempo quedar aí atrapado sí. uh -huh. y, y, y é increíble. Sí, sí, eu sí. falo con paixón porque porque vivasidade de paixón, pero creo que calquera que, que, que na coñeza cando cando pasea pola súa ruas algo ten que sentir parecido porque sí, sí. porque é imposible non no sentirlo sentilo, uh -huh. eh, sí, sí. Porque por exemplo, vas a Alameda, vas que entres e encontras as dúas Marias que eu coñecin persoalmente. Sí. Fíxate, eu tamén as coñecín, sí. De feito, dediquei un poema, na ruas de Compostela, un poema dedicado a dúas Marías, eh? Sí. Uh -huh. mm. Pois, eu comentaba che eso, do, do, dos tableiros, tableiros, tableiros, tableiros de, de, de Compostela, que, que sei que hai, según nos dixo ese, no? esa persoa, sí. que sei que hai 200 tableiros de, de ese tipo, non? Sí. Sí, sí, eu non nos teño no localizados. Eh, todos, pero sei que eh, tamén o comentaron eh, tamén sí, sí, e eh, sí. sí. hai, bueno, cousas curiosas tamén hai un montón de cousas curiosas Ta en Compostela tallados na, na, na da mesma pedra na roca, ¿no? No, na pedra si, eh, eh, si, sí, sí, sí, sí. eh, eh, utilizaban para xogar o pai e o fillo me parece que chaman o pai e <risas> o fillo nah, <risas> xogaban todos, vamos sí, <risas> xogaban a familia Campe eh, eh, habían campeonatos eh, seica, eh. O, o Luis Leclerc ahora que me acordé, lembréme de ese nome Luis Leclerc foi o que nos falou precisamente De, de ese, que é un colectivo que, que se dedica precisamente a, a, a mapear e a estudar ese Si sí, hai grandes estudosos, si. Sí, as, sí, asociación Arrula que se chama, me sí, parece. Sí, sí. Arrula, Por sí. sí, sí. bueno, deso digo que cando vas a unha ciudad como é Santiago de Compostela Tes que ir despaciño, tes que saboreala. Hai que andar la modiño, como lle dicio a no me vayas correndo, que vamos a ir a a rúa, vamos a ir a unha rúa determinada. Que hai un aparato determinado. Ah, unha pedra, sí. E hai que, que escoitalas. ¿Sí? A veces hai que escoitalas. escoitalas tamén, por eso. Percorrelas escoitalas, que tamén é sí. importante. Eh... Porque sempre te falan, de algunha maneira, dun xeito ou outro, acaban te Fa... falando. Acaban, acaban, sí. sí. sí. Bueno, eh, Rosalía, eh, non queremos incomodarte demasiado, pero se si tiveras... Por a... favor. Eh... Si tens por favor, non me vais incomodar Que se si tens ocasión de volver por aquí Te gustaría nos uh, Eso, ter un Una instantánea Contigo aquí na radio Por dios, eu si, si, non te preocupes Que si vou, xa, xa, xa aviso Xa, si, aviso vos aos, aos meus queridos amigos, como non vos vou avisar Vale E espero estar con vos claro. claro. eh, eh, Máis que nada documentación Para a nosa humilde sí, sí. misión Nada máis Claro, claro, hombre, por favor. <ríe> por favor. Bueno. Eh, para mí siempre sempre un onor estou serái vos sempre agradecida. Que te felicitamos outra vez por esses traballos que estás a facer e eh, eh, por esas eh, grandes participacións. Tamén tivemos con con o noso amigo Armando Requeixo, eh, aí ah, sí. coa sí. co asociación, non? Armando, Armando é moi é un gran amigo, se Armando é unha persoa. Bueno, Armando eu dígolle sempre, digo Armando que eres unha desas persoas de cabellería que estudia. Querer porque, porque é incrível, Armando. Si sí, no, no, é unha cousa que a cabeciña de Armando se lle digo, mira, a min dá 25% da túa cabeza e eu quedo encantada. Porque Armando Requeixo é, a parte do boa persoa que é, do gran amigo que é, é sí, amigo sí. de meus amigos é unha sí. persoa tan válida, vimos, tan, tan inteligente, tan preparada, que, bueno, escúchalo falar... A xuda, moito, é ayuda mucho, ayuda sí, un, un grande sí, sí, sí. Bueno, eu Bueno, digo porque vimoste aí a asociación cultural Rochaforte, que, que mencionaches sí. antes, e eh, el estaba aí, sí. me parece, con un turno sí, sí. de 25... Sí, Rocha, me parece sí. que fixeste des, o, o, a celebración de 25 anos de historia ou algo así, me parece. Sí, da asociación, sí, fixeron, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sacaron un libro, eh, uh -huh. tamén moi fermoso, e teñen agora o catro, O Castro de Mesqueben teñen a festa da Camelia. Uh -huh. Eh, de fe, si, de feito Cameles de amor é un así como como unha chisca dela para, para hacia eles, non? de uh -huh. eh, pelexa moito pola Camelia e fa unha festa fermosísima da Camelia e eu teño tamén moita relación con eles e uh -huh. bueno, teñen de feito un poema que lle dediquei á Camelia, eles eh como a banera e téñeno como hino. Claro, con... vale, mira. <ríe> si. Sí. Utilizano como unha un poema moi bonita, verdade? Eh, eh, ese regalé yo a eles E bueno, sí. eh, eles utilizano Bueno, pois é o seu hino ahora Hino eh. da, da Camelia <risas> Pois Rosalía, para non ser un placer Llamar un reterte aquí na no nosso no, humilde radio, pues, de verdade que, que agradecemos xe moitísimo este minuto que nos dedicas xa despois seguro que o noso técnico nos dará os audios e mandaremos cho para que teñas, bueno, pois na tua ta, eso, na tua xenda teñas algo do que falamos pois mil grazas sempre e a que me tedes para, para o que sexa xa eh, intentarei que nos deixamos vale, que, deixamos. que, vale. que sigas eh? coñeitando éxito, eh, moita sorte moita... Gratiñas por todo, unha partiña moi forte. Tá logo. Bicos. Tá logo, logo, Algo de música. Non chasquero, non chasquero. Na que de tanto penchao. Miña palme come outra xeta e má recougou. e de porfíxio, agora con o rei de Bueno, amigas e amigos. Esto xa non tapa máis, eh? Xulio. Pero vamos a despedirnos hasta o xoves que ven Que estaremos aí que de volta outra vez Damos xas gracias a todos os nosos ointes e eh, seguidores eh, Bueno, desexamos que pase unha feliz semana E voltaremos outra vez o, o xoves á mesma hora mm. Queridos ointes, a to vender o xoves Gracias a Fernando por estar aí Que nos puxo no aire Este que nos foi Armando Fernández Que a se xo vos o descanso A rúa, a vosa liberdade e dei coxobes quereguen.